Beliau berkata, uh, dia datang membawa anak lelakinya yang masih kecil, masih bayi lagi, huh? belum makan lagi, minum susu aja. Huh? Ilah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi huh? datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia duduk uh, di atas riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falah ala taubih, ha? Lalu dia kenceng di atas pakaiannya, ha? Kenceng atas pakaian Nabi. Pada abimain, lalu dia Nabi pun apa? Minta air. Fanaqahu ala taubih, dan Nabi pun merenjiskan ke atas pakaiannya wa lam yaghsilhu wa nabi tidak membasuhnya ha di sini nadaha di sini Bawa bermaksud renjis ha nadaha di sini Bawa bermaksud apa renjis tahu lah semua renjis kan kita ambil air kita ha percikkan ke tempat terkena air kencing ni tadi wa hadis aisha ummul mu'minin dalam hadis aisha umul mu'minin An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utia bi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa kepada baginda ah ha, bay ala taubih lalu bay tersebut kencing di atas pakaiannya fa da'abimain fa atsbaahu iya lalu Nabi pun minta air dan dia pun apa dia kenalkan air itu pada tempat apa tempat air kencing budak ni tadi ha wali muslim dalam riwayat muslim fa'atba'ahu fa'atba'ahu ba'ulahu walam yarhsilhu jadi nabi apa kenakan air tu tempat air kencing ni tadi dan tidak membasuhnya jadi hadis ini menunjukkan kepada kita hukum air kencing bayi air kencing bayi ha ha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 muhaffaf muhaffafa kan najis mughallazah mutawassitah muhaffafah kan jadi yang ini dipanggil apa najis muhaffafa artinya najis ini ini najis tapi direngankan hukum membersihkannya dengan tidak perlu dibasu mencukupi dengan apa dengan kita sekadar merenjiskan air ke tempat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 masuk air apa masuk apa masukkan sedikit air untuk apa dia minum itu insya-Allah tak termasuk daripada makanan yang apa makanan yang menjadikan a uh, najis dia bukan lagi najis mukhaffafah ha jadi yang dimasukkan di sini selain daripada susu ibu yang menjadi makanan buat bayi ni tadi maka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 Abu Daud dan juga An-Nasai Daripada Abu Samh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyatakan Bahawa Yusalu min baulil Jariyah wa yurasyu Min baulil gulam Nabi kata apa Kalau air kencing Bayi perempuan Basuh Kalau air kencing bayi lelaki Direnjiskan sahaja Haa Kenapa pula beza Bayi laki bayi perempuan Tak payah fikirlah <tid> Tak payah fikir kenapa beza ya? Nabi Ajawi tu cukup ha? Sebahagian daripada aa, Ahlul ilmi mereka ada sebut Sebab-sebabnya kan ha? Jadi Kita apa Tak payah, tak payah ceritalah tentang tu ha? Yang pentingnya Nabi suruh apa Kalau bayi perempuan Kena basuh